passen... Op. ara, passen... sí, falten 5 minuts per arribar al migdia d'aquest dissabte 19 d'octubre de l'any 2013. Mol bon dia a tothom, ja tornem a estar aquí als del Tapesport, després de, doncs, d'un cap de setmana de festa, festa del Pilar, eh?, festa merescuda, penso sí, jo. Sí, se donem al, al Sonyer encara, que avui no ens acompanyi. Pere, Mariona, que sempre se m'anticipes, home, sempre se m'anticipes. Uh, festa merescuda, crec jo, perquè som uns corrantes... I el que la Mariona, doncs des d'aquí el que voldria primer de tot és fer una forta abraçada al presentador i director d'aquest sensacional programa d'esports i dedicar-li el programa, no? Va, per què hem de dedicar? Oi? Per què hem de dedicar? Que li ha passat alguna cosa? Clar, no l'han no bueno, de parar. Però no hi dedicar, no? no, no parat. El que hem de fer és el màxim possible, ja està. Josep, des d'aquí, forta abraçada i que et recuperis el més aviat possible. Eh, com... Pots deixar de jugar amb el micro, Mariona? A Avui la secció no serà la mateixa en setor, però el que podrem. I jugant amb el micro. Serà molt. Com dèiem, eh, Josep, forta salutació, que et recuperis, que de moment inconstància constància doncs, que, que així està sent. I nosaltres doncs, el que farem serà, evidentment, acostar-vos, com deia, després d'aquest dissabte de festa, doncs, el màxim possible a l'actualitat de la nostra comarca, i l'actualitat en general. Tenim doncs, els partits de futbol de, de les diferents categories, de, per exemple, del Borreig, que s'estan disputant aquest matí. Tenim també molt pendents del motor, pendents de mà de Marc Márquez, si pot ser, finalment, per primera vegada, campió del món de MotoGP, i entre d'altres coses, coses. Per tant, des d'ara fins aproximadament les dues, o fins que ens facin fora, comencem. Començarem amb futbol. Amb futbol repassarem, doncs, no habitualment, com sigui el, el Josep Sonyer, sí que intentarem ara doncs, perquè doncs, hem pogut parlar amb el, amb el Club Esportiu Porreig i ens han cedit tots els calendaris, tots els horaris, totes les classificacions. Per tant, a partir de la setmana que ve tindrem eh, superactualitzats els resultats i superactualitzats també tots els marcadors, eh, classificacions i partits que juguen en aquells moments doncs, el Porreig. Per tant, Comencem i comencem amb la categoria prebenjamí de la Lliga Comarcal del Berguedà. La categoria pre-Benjamí tenim eh, avui en, a les 11 del matí, ha començat, el partit del pre A contra la Unió Esportiva eh, Balsareny. Aquest partit, com dèiem, està previst de que pengen els resultats, per tant, encara no tenim resultats d'aquest partit, sí que deu estar a punt d'acabar-se, si no s'ha acabat ja, perquè és una horeta, són quatre quarts de deu minuts, i per tant doncs aquest partit està pendent d'acabar. També tenim eh, del Prebenjamí, del Prebenjamí B i C. En aquest cas, aquest any el Prebenjamí no té categoria A, ni B ni C. Hem de dir que són vermell i verd, i, i el, el Prebenjamí Sol. Per tant, només tenim Prebenjamí vermell-verd i Prebenjamí Sol, o A, diguéssim, juga avui, i demà a les 10 aquí al Municipal de Porrés jugarà el verd, el prebenjamí verd contra el prebenjamí vermell, en partit amistós la, la, la setmana que ve aquest equip sí que comença la uh, lliga per tant el prebenjamí uh, que juga al l'Alsareny comença la segona jornada de lliga aquesta setmana victòria la setmana passada contra el Verge aquí al municipal de Porreig i uh, avui segona jornada de lliga, d'aquí uns moments ja ens hi tenim el resultat la categoria benjamí A Eh, primera divisió, grup 7 a les 11, avui també dissabte, estava previst el partit de l'Unió Esportiva Rubí contra el Club Esportiu Porreig al Camp del Rubí categoria Benjamí B és la tercera divisió, grup 13 el Club Esportiu Porreig contra el Club Jonenc B a les 11 i 30 també del matí aquí al Municipal per tant, 12:30 i 30 a punt, a punt de penjar ja els resultats d'aquí una estona els direm tots Segona divisió, grup 7, a les 10.30, Club Esportiu Puigcerdà, Club Esportiu Porreig, és la categoria a la A també aquest matí. Categoria infantil, segona divisió, grup 25, Club Esportiu Sant Padó, el camp municipal de Sant Padó, Club Esportiu Sant Padó, Club Esportiu Porreig, a les 12.30, aquest partit fa molt poc que ha començat, deuen estar, doncs, eh, voltant de la mitja part, al eh, camp Josep Guardiola de Sant Padó. Segona divisió, grup 20, Categoria cadet, club futbol joanenc C, club esportiu Porreig. Aquest partit per avui a les 11 també. Per avui també, primera divisió, juvenil, club esportiu Porreig, Unió Esportiva, Castellbisbal. Aquest partit està previst a les 4, el juvenil jugarà a les 4 al camp del eh, perdó, al camp del Porreig. Eh, a les 4 aquí al camp del, del Porreig. I eh, anem a la categoria femenina. Eh, la categoria femenina. Divisió Laví femení, Castellbisbal, Castell Sabadell... Jaume, escrius molt malament. Es, és que hem de dir als estudiants que han tingut problemes amb la impressora que la impresora no funciona de la ràdio, és una cosa molt rara, perquè això no passa mai. Sí. Uh, I la teva lletra s'entén com a d'un metge, <ríe> eh? Fins <ríe> <Berdall. No. ríe> jo, fins jo. disculpes, perquè estic fent miracles per intentar entendre una lletra i anar ràpid a la vegada, ja que el, el sistema informàtic de la ràdio va com va, doncs eh, estic fent miracles per intentar entendre una lletra que eh, falta sembla que t'escriuen un missatge sembla, saps aquests missatges que t'escriuen a mig fer que has d'interpretar pues i això eh, dir-ho a una velocitat ràpida és bastant complicat però, crec però, però... que posa Sabadell eh? Club Esportiu Sabadell al camp de Sabadell sí, Club Esportiu Porreig això és la primera divisió eh, femenina eh? per tant les noies que estan amb el Barça que estan amb el Sabadell, amb l'Espanyol eh, molt bé, per demà a les 10.30 al municipal de, de Sabadell Uh, l'infantil cadet femení, suposo que et posa Jaume també. Sí. Club esportiu Porreig, uh, Club esportiu Gurb. Aquest partit era avui a les 10 del matí, per tant, aquest sí que ha de els resultats pendent, nois. I el categoria cadet juvenil que no em posa ni l'horari Jaume, dir, de veritat. Club esportiu Porreig, Club esportiu Garriga, és demà a les 12 aquí al camp del, del Porreig. Dit això, anem si us assemble a la primera secció del motor, que avui serà un home doncs eh uh, diferent a jo que la portarà serà el Josep i, i parlarem amb ell Funciona el micro Josep? Sí. Què estàs posant Jaume? Joan? Es adrenat eh? Bé, bueno, esperant que el Jaume també trobi la, la sintonia, eh, doncs, trobem a faltar el Josep, pot ser possible, nois? Sí. Que el trobéssiu a faltar. <ríe> Vinga, començarem parlant de, de motor. Josep, què ens portes? Comencem repassant, si sembla, el Gran Premi de, del Japó de la setmana passada. Comencem a jugar amb els micos l'altre cop, sí, ara sí. Sí. Vale. Bé, sí, que va guanyar. Què ja va passar a Japó? Va guanyar el Beto, com era d'esperar. Per tant, monòleg, no? Sí. Compte un monòleg de... Em de, són de ja 6 curses guanyades seguides, 5... Cinc... O 7, diria jo. Set. Vale. No ho sé. Ja són moltes. Que mireu de batre el record. Ja el té, ja el dos ja ja sac al Mundial. Sí. El segon va ser roman Román Gruján, que ja va, va fer molt bons entrenaments, ja va quedar tercer, em sembla. O sigui que el seu pilot de futbol ja es començarà a veure el seu nivell a partir d'ara, segurament, bueno. Tercer va ser el Mark Webber que sempre ha d'estar a l'esquena del Vettel però si no hi fos seria dos més bons. Curiosa també la parada que va haver fer Mark Webber, no? La tercera, la tercera parada que van fer quan anava líder. Perquè sí. hem de dir que no van sortir massa bé el Red Bull, que va sortir mover-lo van grojant. Sí, sí, perquè al principi 13 voltes va estar davant el Quan bueno, Va estar bastanta estona davant llavors uh -huh. el Vettel va haver de passar, sí. Uh -huh. Però no sé, ja Llavors Alonso, quart, el Rekkonen 5è i el Hulkenberg 6 doncs va fer una molt bona cursa perquè va passar de vuitè a quart, no? I el Mas en canvi va Amb un cotxe que o no podríem, on, on podríem catalogar aquest cotxe ara mateix, el Ferrari, la F-138. On l'ubicaríem de la classificació jo interna? Penso... O sigui, eh, per exemple, si no portés el Fernando Alonso, el Sebastián Betalí, aquest cotxe, eh? On, ja. on, on estaria aquest si cotxe? Si féssim una classificació, penso seria primer Red Bull, segon lluitarien Mercedes i Lotus, que una combinació d'ell seria el cotxe perfecte i llavors vindria Ferrari. Jo el, així el, Ens, així. El, Ferrer, el, el Ferrari comparat amb aquests dos ha quedat desfastat? no bueno, sé, sí, jo penso que... Eh, sí, bueno, hi ha molts factors, Mariona, hi ha molts factors que Qui poden, fort, poden i, influir. I això no ho pensava, jo pensava que Ferrari era número 1. Bueno, número 1, eh, eh, eh, els números així ho diuen, l'únic que tampoc pots estar número 1 de, tota, tota la teva vida. Ferrari ha sabut... Ja mai. comenceu a tocar els mandos un altre cop? De la ha Ferrari no ha sabut, jo penso, dominar el que era molt bon ell, o sigui, va molt estar punter al seu autòpia, al seu, seu punt fort. En canvi, uh, no tot parlo, no si estan, estan, estan jugant amb el amb el, el, el punt, de tot El punt fort de Ferrari era el, la la bossa de punt i el rebullac ho acabat superant. No ha tingut res cosa de sobre la resta. No sé, ja es venia veient, però penso que... Li queda molt camí, que però van dir que ens sembla que Ferrari només té 3... Bueno, molts pocs enginyers treballant amb F-130, 8, i que tots els enginyers trenen treballant allà amb el nou cotxe de, de la temporada que ve. Però cada temporada ha passat el mateix, que quan que hi ha tres curses es fiquen a treballar amb l'altre, el nou queda despenjat uh -huh. i l'any següent tornen a perdre. Recordem que l'any que ve el reglament comença de zero, eh? és un reglament bastant, bastant, bastant rigorós. O sigui, Esperem que sigui no sigui tan, tan patètic com aquest any, perquè això de canviar els pneumàtics a mitja temporada és una cosa que és, és bastant vergonyós. Però, però al final tot això, en resum el que has dit Josep, és un, pro és un problema d'organització, no? Uh, doncs... És que no sé, jo penso que s'ha envellit, els enginyers de Ferrari s'han envellit, no, no porten idees noves. Ja ho va dir Montezelo, que canviar Dominicali no, no, no canviaria res. Canviar l'enginyer no canviaria res. Ja ho sé, però um, jo crec que hauríem de fer una renovació total perquè s'estan quedant amb... Ja, les ja, ja, ja, ja en parlarem. Uh, jo el que només volia destacar és que en el moment en què es fa l'aturada de l'estiu, l'aturada de l'estiu la, de, del Gran Premi d'Hongria, Uh, els equips estan obligats a, a, a quedar tancats al box i no tocar res. I va ser justament des de l'aturada de l'estiu fins ara, que és quan Red Bull ha millorat més. Per tant, dos segons, dos segons i mig per volta. Fet que també fa pensar, segons va dir Todd Goff, el director-manager de Mercedes, que podria ser degut, uh, evidentment, que van tocar alguna cosa i que hi es té Renault a darrere perquè alguna cosa en el motor de Renault, ja que el Renault, si us fixeu, també està fent unes molt bones eh, últimes ja. classificacions, segon, tercer, segon, tercer, alguna cosa voldria dir el Wolf i estan pendents, si entrar... poden trobar alguna cosa. Potser el van tocar indirectament, no van, no van entrar però van estar pendents del motor Renault, sà, no, van tocar el... no van tocar el cotxe en si, però potser van tocar un... indirectament. Clar, però la normativa motor... de la federació diu que el sí, cotxe està sí. d'estar quiet i tancat. Per tant, no ho sé Bueno, com queda la classificació sí. mundial, la tenim? Sí, Betel va va primer amb 297 punts 90 més que Alonso amb 207 Tercer és el Raikkonen amb 177 Quart Hamilton amb 161 Cinca el Weber amb 148 Sisè el Rosberg amb 126 Setè el Massa amb 90 I Vuità el Grojan amb 87 He agafat els 8 primers perquè sempre uh, D'això i veiem i no hi ha cap No, no, amb 3 n'hi ha prou en 3 no n'hi ha. ha prou, perquè el primer al segon ja gairebé, i del tercer ja hi, hi ha un món també, en tres n'hi ha prou. Jo he agafat els 8 primers, però això, i no hi ha cap, McLaren. Per tant, Aquest pròxima cursa Vatten. quina és? Pròxima cursa, Uf, no tinc això. No ho tens. Pot ser el Gran Premi dels Estats Units? Sí, Crec sí, que sí, que és la setmana que el Gran Premi dels Estats Units. Primer maig volta, Sebastian Vettel, no? Si sí. sí, guanya sí. i Alonso no queda en 7 entre els tres primers, ja, ja és campió del món matemàticament. I a mi no m'agradaria que passi això, perquè perd emoció. Jo no me los miro, quan es miro... Quan es... Bueno, és que jo crec que l'emoció aquest any s'ha perdut des del Gran Premi de Catalunya, ja. Des del Gran Premi de Catalunya no, ja. no hi ha hagut emoció perquè ja sabia que repuguinaria, ja. perquè... Quan... Si els pneumàtics, diguéssim, d'una part de temporada han anat bé els cotxes, Forza India, Ferrari i Lotus, a partir de la part de temporada han anat bé a Red Bull, sobretot, Lotus, mig-mig, ha, mig, ha perdut, ha perdut bastant, Brunson, els... i Mercedes ha millorat. Per tant... Eh... Van Perquè, clar, Lotus el que tenia el seu màxim exponent era que cuidava molt bé els pneumàtics i aquells pneumàtics uh -huh. que es gastaven tant el feien estar davant. En canvi, el fer-los no de desgastar tant va perdre una miqueta la seva qualitat. Però bueno, ja es n'hi En canvi, Mercedes, que el seu punt dèbil era que gastava molts pneumàtics, com que no van gastar han estat més. Però el Mercedes ha coincidit que han baixat els resultats. Hamilton i Rosberg no han acabat de fer bé aquest segona part de temporada i què tenim del trial de Gironella vam tenir el campionat de Catalunya sí. de, de trial de Gironella recordem sí. la setmana passada aquí a la comarca del Berguedà, per una última prova podria ser del campionat de Catalunya uh... perquè crec que l'última serà el sí, de Cal de qui? De qui res? De 15 dies, 3 setmanes cal Rosal, eh? Última prova del Campionat de Catalunya. Què tenim com a anar a aquest Campionat de Catalunya de Campionat sentenciat, de trial? Sentenciat, Campionat sentenciat. La baixa d'Arnau Ferrer, que no va participar, no, potser per lesió, no sé, no el motiu, va Eh, Arnau Ferrer era el líder. Sí. A la categoria màs Quinja categoria? Uh, màxima. Well. Màster. Elite. I li va per, permetre per metre que Miquel no sé pronunciar, Gelabert, ben uh -huh. bé. Uh, s'assegurés el català de trial amb la victòria de Cal Rosà. Llavors van quedar primer el Miquel, segon el Marc Riba i tercer l'Antonio po Povedano. Uh -huh. amb El Marc Riba va córrer amb ossa, i l'Antonio Povedano amb una JTG. Uh -huh. Llavors uh, crec que era el Marc Riba que també es va assegurar la categoria elit, si no uh -huh. malament. I ba, ja està. I les classificacions no se'n bé i no ha agafar les altres categories. Tenim també... Sí, llavors, eh, és demà, que es fan les 3 hores de resistència... Perdona, Josep, va haver, es va disputar també el trial de, sí, el trial de social de Berguedà. De... Crec que era l'última prova o la penúltima, podria ser? Uh, no sé. Però sí que va guanyar Oriol Noguera, Jordi Estany Macà segon i tercer Adrià Albejano. Molt no bé. Que, hi ha alguna cosa d'actualitat? Sí, el, el 3 hores de resistència amb Vespino que fa a Nouban, puntuava pel campionat social de resistència... Uh, es farà demà, a les 8 de 8.30 a 9.30 hi haurà les inscripcions, de 9.30 a 10 entrenaments i de 10 a 13 cursa. Molt bé, d'acord, això serà demà, no? Sí, merci. demà diumenge. Tens alguna cosa més d'aquesta primera secció de bueno, si vols, Carles... Comarcau? Carles Xeca retira els 41 anys. Uh, Déu-n'hi-do, eh? 41 sí, anys, eh? Ho anunciarà després de que va estar MotoGP i, dos, i el, 2000, el 2008 va passar... Uh, Motorbikes. La carrera de Carles Xeca també és una mica, doncs, eh, un dia si podem analitzar, no, però avui sí, un, un dia, si podem fer. analitzar, té és, molt mèrit, però així. sí, és pujar de muntanya. Baixades. Jo crec que el Carles Xeca, el seu gran problema va ser en aquell moment que corria motos i peces, si en recordeu que va tenir amb la... No recordo ara quina moto era, no recordo quina moto era, no sé si era Ducati quan Ducati va plegar després fent un, un petit eh, sabàtic, dos anys sabàtics que va tenir aquella forta caiguda que va tenir el, un coágul molt gran al cervell que el van haver d'operar vida o mort eh, aquí a, a l'Hospital de Barcelona i a partir d'aquí Carles Xeca ja va ser un altre llavors va ser com va, va continuar el MotoGP que llavors deia 500 centímetres cúbics, si us en recordeu i posteriorment eh, va passar MotoGP, però mai més vam tenir aquell Carles Xeca que eh, ens va donar alegries, eh, el Carles Xeca, ens va donar alegries a la categoria Reines. Eh. Era un corredor que sempre hi era, ja. Sempre, sempre hi era. Li veies, i... No era dels de davant, però molt regular. Estava Carles per allà, els 6S, 3S... Això els equips el volien com a segon, perquè és molt important tenir sempre un pilot com a segon, que sigui regular, que assumi punts i, per tant, mm. el xec era així. Llavors va guanyar... I en el moment que va anar a Superbikes va fer una petita pujada, el que sí, deies tu, gran. Eh? Va, va guanyar, el campionat de Superbikes, ja però la volació el i, va fer tornar. I els 41 anys, doncs, és ja, ja, son, ja, és ja una mica anys. complicat. Molt bé, doncs ja ho tenim, Josep. Sí. Doncs tenim va, tot. ara ens posem una miqueta del dia. Abans us saluto a tots, que no us ha saludat. Mariona, bon dia. Molt bon dia, Albert. Que bé, has deixat de jugar amb els micros. Jaume, tu encara no, encara continues jugant. Bon molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Tens feina, Jaume? Ja em falta foc. Bé, bueno, bueno, doncs va, deixem que vagis treballant. El Joan també, el tècnic de sort, eh, eh, també ara ja comença a trobar el feeling. No han set, no, no ha set problemes nostres, eh, han set problemes doncs, els antecessors, que ens han deixat les coses no massa, no massa ben, ben sintonitzades i per això hem hagut de, de buscar el feeling i ara ja tenim el feeling. Com que ja tenim el feeling, doncs eh, farem un petit descans, o deixarem amb una cançó, la típica que deixem el dissabte, una cançó que ens que us agradarà molt, Apostem pels grups de casa, es diuen Els Catarres, eh, del seu disc Postals, d'aquest 2013, estan arrasant, recordem, avui estarà en la festa dels Supers del Club Super 3 de Barcelona, si aneu, ho veureu Els Catarres, i molts i molts concerts que estan fent, doncs, eh, tot gira aquí a Catalunya, n'hi per Espanya també, ja vull veure com anirà, però n'hi per a Espanya, i a Mèxic, que són molt estimats. Doncs va, us deixem amb la cançó Tòquio, dels Catarres, és molt enganxós, eh?, us agradarà, i tornem de seguida. Els ulls se t'il·luminen com les nits de París. Mil tambors de guerra que es desperten dins el pit. I de sobte te n'adones que tu també tens dret a ser feliç. Si aturem tots els rellotges i estirem fins l'infinit Aquest breu moment de pausa entre rutines i neguits Si oblidem el que s'espera de nosaltres i fem cas al que sentim Queda amb mi! ja Apa, acabem de sentir els catarres eh, Se sent molt malament això Joan Acabem de sentir els catarres I ara anem a parlar de bàsquet Aquest nom ja ho diu eh? Aquesta sintonia ja ho diu Bàsquet I comencem parlant doncs, del porreig Perquè aquesta setmana comencen les lligues Després dels partits amistosos De tota una pretemporada intensa preparant Alguns equips doncs, han canviat una miqueta les categories no? hi, ha, hi ha menys categories Menys jugadors Se sent molt malament això eh, Josep Joan Ara sí, Joan, no. No, no, no, no, no. Ara millor, no. parla, Josep, si és més bé. No. Bueno, després doncs de que de de, de, de de les categories aquestes que, que s'han producte una miqueta, no, no, si no estem a de micros, eh. No sabem no estem a de micros. És tema de control, Joan. <ríe> bueno, Josep, eh, podíem parlar si ens hem de molt Xavi Puig, que ens explica una miqueta com ha anat la temporada, ara que el teníem en, en línia. Xavi, bon dia. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia, Xavi. Bon dia, bon dia. Bon dia. Bon dia. què tal, Xavi? Que bé que et sentim, quin plaer. Eh? Què tal, Xavi? Que? Com ha anat aquesta pretemporada Be. dels equips del Porreig? Fa que no ens sentíem ara, eh, Xavi? Sí, días, ¿no? sí, ara feia bastant. Com, sí, ha anat, com ha anat aquesta pretemporada, Xavi, dels de, de, de, de equips del Port-Reig? Bé, bé, bueno, la pretemporada, hem començat tota la pretemporada, ara ja portem jugant partits de competició, el senyor femení juga aquesta serà el, te el tercer partit, que jugarà. Tercer partit, per tant, aquí eh. tenim malament, nosaltres teníem que era el primer partit de Lliga, eh? No, no. el pues ah, ja, sénior no. El, el, el sénior diu el Josep que no, el sénior no. Els altres no, sí, no? Els, el, el els altres senyor, tots. El mini... Sí. Sénior femení i júnior femení és el tercer partit. Vale. Uh -huh. I los altres han començat. El mini masculí ha començat el matí, i ha jugat. Uh -huh. porre, el porré, el porré, cincuanta sí. Uh -huh. Càceres Bisbal, 50. Per tant, primer partit, primer, primer partit, primera victòria, no, Xavi? 45-50, el club esportiu porret 55, club bàsquet castellet 50. El partit de la zona vale. també ha acabat ja, Xavi, suposem, sí, no? Sí, sí, queda el júlio femení, uh -huh. eh, que en porres 49, uh -huh. eh, l'escola de Carmen, que són de Rubí, 53. Per tant, hem perdut aquí, eh? Derrota de 4... Sí, bueno, eh, I de i de és el tercer... Eh, ah, el tercer partit que hem jugat, eh? La setmana passant hem jugat con Solsona van perdre de dos. I esta semana de 4. Per tant, hem dos partits este... els hem perdut tots tres? Sí. Bueno, aquesta noia, bueno, és un junior molt jove, eh? Aquest junior, me parece, de las 10 jugadoras, 4 son junior de primer i y el resto son de cadet e infantil. Molt bé. I el partit de, de dos quarts d'una, el del cadet masculí, el Club Esportiu Porreig, Club Esportiu Navarcles, aquest partit encara deu estar despotant sí. sí, estan jugando, a la mitja part, es porreig 28, Navarcles 35. 28-35, un marcador desfavorable de 7 punts a favor d'en la I el partit ben dels ben 4 ben. que deies tu, el sèrior i el al pavelló, el club esportiu sí. bàsquet. Sí, amb la bé. Aquest... I després el júnior masculí, uh -huh. eh, masculí, que, que jugàvem poder... contra Altona. El júnior masculí que jugàvem contra Altona, dos quarts de sis també aquí al pavelló. Al pa pavelló al mm -hmm. senyor femení, bueno, el tercer partit, el partit va perdre de 5 punts, uh -huh. que va perdre contra el Sabadell, i la setmana passada va en perdre de, de 4 con el Solsona. Uh -huh. A veure si avui toca guanyar, no sé de poc i avui a veure si podem guanyar. Bueno, Xavi, ja saps com és això, a vegades són ratxes duentes i a vegades ratxes bones, i les ratxes no, però, bones... Content, eh? Sí, sí. Lo important som, és que ho deixin guanyar, no? No, no però això m'ho fiquen, som l'equip que... Somos l'equip que més punt fiquem en aquesta categoria. Sí, més punts a favor teniu, eh. és l'equip que més punts a favor teniu. Sí, sí, i, i també tenen més punts en contra, perquè clar, fem saltar molt alts, claro, si nos guanten de dos o ens guanten quatre, també no fiquen. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Per tant, recordem, bueno, Xavi, ja. eh, els dos partits que s'han disputat fins ara ja acabats, Club Esportiu Porreig, el mínim masculí Club Bàsquet Castellet, 55 Porreig, 50 Club Bàsquet Castellet, victòria, i eh, a les 11 s'ha disputat el júnior femení amb derrota, com dèiem, el Bàsquet Porreig, Coret i el Regina Correcte. Carmelí, 53. I el mm, descans tenim, eh?, el Club Bàsquet Porreig, 28, 58. Club Bàsquet Navarcles 35, de la Correcte. categoria cadet masculí. Correcte. Molt bé, Xavi, i... I escolta'm, i ara que feia molt temps que no ens parlàvem, tu eh, estàs d'entrenador aquest any, també? Sí, porto el, porto el mini, porto el junior femení i el senior femení. Escolta'm, i ja t'ho atrapes, això? Mm, no, no, no sé, perquè falten entrenadors, com ja som en els pobles d'això, però falten gent i gent que pues, ajudi. I que, que eh? te'n vas d'un equip a l'altre, no? Canvis de, de sí, vestidor... Sí, quan viuen vestidor... en casa no hi ha problema. Clar, I quan juguen, sí, quan juguen fora és quan, quan, és, és quan el problema. Clar, quan, juguen, quan juguen fora has d'agafar un, un bolsharter que et porti cap sí. a... Cap a cap, bueno, sí, sí. Sort, sort que és aquí ja, a Catalunya, sí. no? Sí, ja, ja tinc un xope que sempre quan acabo el partit m'espera la porta. Acabar el partit... Sí, ja, ja, ja m'espera la porta. Molt bé, Xavi. Corrent, Molt bé, eh? doncs... Bueno, no, bueno mira... Jo, de moment, mentre funciona ací, anirem fent -ho. El dia que ve, Si ve un entrenador i vol col·laborar, pues bueno, farem. Molt bé, Xavi. Nosaltres agraïts doncs, que continuïs perquè és important que, que això no es deixi. Nosaltres l'únic no, que podem no. fer des d'aquí doncs, és eh, estar setmana a setmana amb el bàsquet Porreig, com sempre estem, com tots els equips i entitats de, de, de la comarca o de la vila de Porreig. I bueno, eh, seguirem cada setmana i esperem anar parlant més sovint, eh, Xavi, ara? Vale, molt bé. M'alegro, eh? Parlem amb vosaltres. Ja. Eh, forta abraçada que vagi bé els amics del bàsquet Déu, déu, déu bon dia déu. Déu. Josep què tenim de, del bàsquet? Uh, què tenim? De va de començar de la bé. lliga la setmana passada no? la lliga CB en aquest sí, sí. cas també del, del bàsquet de moment anem sí. bastant bé els equips catalans eh? sí, no? victòria de l'aboixador contundent uh, aviam ja. És que Contotent és... Enganya. Met... enganya, però enganya. Que el que fa sentir és que feia pot a veure aquell tip, perquè tots sumaven d'una manera o l'altra. Va... va guanyar, sí, quan... no, no. en canvi, el... la cara no a la penya, que perquè... va perdre contra el Ruscha i no van acabar. Els seus jugadors potents, els que havien de, de demostrar el que valen, no van... no van demostrar, perquè el Xur no va, tenir, va fer menys 8 de l'oració, 0 punts. I que aquest jugador de pretemporada tenia una mitjana de 17 punts per partit. Potser una mica la pressió. No? Uh, al principi, sempre costa. Té 22 anys. Digue-li al Barça, eh? Sí. Digue-li al el Barça-Rigal. Els tots els equips, tant el a la Penya com al Manresa, són equips molt joves. Vales sí, són joves, però crec que quan comencen a carburar serà sí. un gran equip. El Cubsa Joventut o...? Fiat. Ah, Fiat, fiat què és? Fiat, Fiat. Doncs, uh, bueno, el Manresa, que va perdre Darryl Monroe, que es va adicionar el primer quart, estava fent perfecte, 8 punts, dominada a sota. I l'al·lògica no important? 5 setmanes de baixa. 5 setmanes de baixa. Un moment de trencament. Però torna a que estava fent la lliga d'estiu, i no, no deixàvem-ho encara competir, ja podrà competir. I l'entrenador, molt jove, és que els seus jugadors... Jugador, va un moment a pista, la setmana passada, tenia el més vell 24 anys. <ríe> Imagineu-vos, el, eh? el més vell, eh? 24 anys. 24 anys. I, escolta'm, què em dius del, del, del, del Barça-Rigal? Sí, bé, em dic que el Bruxador jugarà a contra l'Orient, sí, allà sí, 5K, avui sí, avui a les 8 per a 3 ah, exacte, el Bucsens-Mombús, no? Sí, un, gran, un bon equip, eh? un sí, bon, equip. bon equip. Recordeu, avui a Sport3, a les 8, a les 8. 8. 8. Sport3, hem de dir, a favor de, de la Televisió de Catalunya, que farà tots els partits de tots els equips, que són Bruxador, eh fi i va s'Ariguel per esport 3 en directe. Ens alegrem, eh? Ens alegrem sí, sí, perquè alguns, alguns, ben alguns, ben. algunes setmanes hem d'escultat televisió espanyol. I ara és el uh, fi a Barça, segon derbi de la segona jornada. Sí, és més curiós això. Amades guarduna, uh, també per esport 3. Bueno, indica el Barça va començar això a mi que mi està agafant, mi que mi va patir moltíssim contra el València, en va on a un punt llavores contra les que eh, va ser van seguir contra el partizan de Belgrad. que també ha un me jo va tenir més fet de 24 anys per tot l'equip eh? va guanyar set si no m'equivofon. També ha un model que és un equip una mica ha ja més. més fet ja fa 3 anys fets els mateixos jugadors com um, que doncs fa 13 anys que juguen els mateixos jugadors ja estan fets i van, van guanyar de 20 al primer dia, de 20 al segon bueno, està sent molt difícil de moment el Barça jo crec que a mesura que vagi agafant el ritme de competició el Barça té un, un equipàs, el Barça té un equipàs ja quan agafi el ritme serà imparable el Barça Clar, té un equipàs ja té un equip, un equip conjuntat, però el Barça penso que té millor equip eh? és equip tens el equip. Ja ja. Però, com sempre, el que continua tenint les castanyes del foc, continua sent la bomba navarro. Ja. Així va ser el, el dijous, no?, un partit sí. d'Eurolliga, hem de dir. Aviam, anem esperant. Jo penso que hi jugadors joves que aniran agafant el ritme, els penses que aniran retirats i els joves aniran fent. Jo penso que aquest any serà l'any d'Abrines del Barça, que començarà a explotar. No jugarà els 30 minuts per partit, però sí que en jugarà 15. I això les farà moltíssim més confiança. Ja ni 남beitant, eh. Mò bé, doncs hi ja hem repassat el que és el, el bàsquet eh, de la nostra comarca, el Porreig, ens recordem dues victòries, un al perdon una victòria una derrota, el descans eh, del tot que hem escolli doncs eh guanya al Hem repassat també la ACB, la Euroleague i pujents queda la NBA. Estem en pretemporada encara? Vale. Continua la gira de, dels equips de Americans, no? de sí, Lakers. Aviam va jugar abans d'ahir, tercera derrota consecutiva. Sí, bon partit del Pau. 16 punts, 16 rebots. Avui han jugat un altre. Però és clar, es troba este... a faltar el Kobe Bryant. Uh, Estava faltant el La temporada passada ens pensavam que seria quasi aquí. Sí. I no han ser-re. Doncs ara tenim un equip Escolta, en aquest cas que dius? Eh, podríem com mig valorar que és, és com si fos el Barça, també, eh? Perquè un gran equipàs, perquè tenia el Howard, tenia el, el, el, el Basse, el Steve Nash, sí. i semblaria que havia de ser un gran equip, i, i no va arribar a conjuntar és que Byron, que... Sí. Que, es, que, que estava en el seu millor moment, i no... no... Tots es que serien els millors, a cada posició els millors. Uh -huh. I clar, no es van saber ajuntar, jo penso que el Barça és diferent, perquè el Barça, cada... Saben que són els millors. Uh -huh. Però que són els millors com a col·lectiu. No sé, Cada any, cada any el Barça ha sigut un col·lectiu. Per això ha guanyat defense, no, no, perquè eren un col·lectiu i se n'unien molt. En canvi, en, en aquest any potser els impostaran més, però tornaran a guanyar aquesta col·lectivitat, com feia, no sé, el Madrid. No? El Madrid tenen estrella, el Rodríguez en pica el triple, el Rodríguez fa l'altra tripa, no sé que No, era un col·lectiu. I si fallava un, hi havia l'altre sempre estaven sí. tots aquí. Sí, sí, sí. sí, en sí. Canvi, Lakers, hi ja, la personalitat americana que sóc el millor, i saps, sempre hi ha els piques, ara que hi ha New York, Knicks i Brooklyn Necks, cada setmana un insult a l'altre que si morbo per aquí, morbo per allà. Allà, ja, amb penso que és un... Ja la cultura catalana sempre ha sigut rebre noves, noves cultures per aprendre. Jo penso que serà el mateix ara. No sé, I, I què podem explicar dels, dels actuals campions de Miami? Uh, Sap res? Mm, fatal, Malament, bueno, sempre ho fan aquests eh? són d'aquells que, que també es van entonant, entonant aquest... i arriben a les eliminatòries en un moment de forma sí. impressionant eh? Miami ja serà el quart any que té, any que té aquest col·lectiu que hi ha la Xispa ha fet fitxatges molt interessants el de Greg Oden, té 24 anys havia de ser el millor privat de la història es va adonar ja ho feia, el 2008 no s'ha tornat no a recuperar mai més L'han en teoria, de mica en mica, suposo que anirà fent el rei. I anirem veient, ha fet bons fitxatges, ha tret un banquet bastant important, com a Mike Miller, que s'ha anat a, a crec que anirem veient mica en mica com hi Per exemple, la que s'ha fitxat un bon pivot, com és el Cayman, que estava en Mavericks. Jo penso que serà un any estrany. Ja l'anirem uh -huh. veient, eh? Jo penso que serà un any molt estrany, perquè tant Celtics com Lakers es veuen fluixos. Eh, ja aniran agafant, però s'ha un any estrany bueno, doncs ja ho anirem veient sí, eh? com tot doncs doncs, eh... 10 dies per uh... hem parlat de bàsquet eh... sí. hem parlat ja d'unes quantes coses ara la segona secció, anem a començar ah, perdó, anem a començar, anem a passar la publicitat una estoneta i tornem de seguida amb l'agenda amb l'agenda del cap de setmana, eh ja home, ja la a punt? sí, sí, sí, molt bé, doncs, fins ara sí.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 Uf, ara sí que s'ha teu baixa baixa, no. Baixa, Joan, baixa, baixa. no, no. Ja m'hi Sí, sí, sí, no. No manxa parlar des de fora o drama. Massa, Massa. Massa al Joan. Massa alt, encara. Heu de parlar des d'aquí. clar. A veure... Ara un mica millor. Mica millor. Bueno, estem en directes les coses que té el directe, això. Eh? Menys, menys, menys... Entre poc i massa, Joan. Abans molt poc i ara massa. Que la posin tèmits. Bueno, sí, que la posin tèmits és molt fàcil, però que és allà. ves fàcil. Ara millor, ara millor, ara millor. Doncs anem a repassar l'agenda del cap de setmana, que ja la tenim a punt, i comencem, doncs, amb el futbol. Jaume, futbol. Bon dia, Jaume, eh? Bon dia. Bon dia de nou. Estàs a punt ja, Jaume? Sí. Ja ho tens tot a punt. Futbol, mentre ve que estàs buscant els papers. Ja està, ja. Vinga, quarta catalana, grup 1. Cinquena jornada, partit previst per avui a dos quarts de cinc de la tarda. És el Navarcles Club de Futbol i el Verga Club Esportiu. I a quin camp és? El Municipal de Navarcles. I el que a tu tant, l'àrbitre? El Jorge Santos Ventura. Molt bé. Aquest partit és per que ho dèiem, a dos quarts de cinc de la tarda. Aquest partit per previst per demà, a les quatre de la tarda. Jaume? Ah, ja. <laughs> Seyent, Club Esportiu B, havia Unió Esportiva B. Aquest partit es disputarà al camp... al camp del Municipal de Seyent. I l'àrbitro David Nadal de Dios. Doncs pues, molt bé, esperem que vagi amb deu. Partit per avui, a la tarda, a les 4. Artés Futbol Club, Montmajor Futbol Club. El camp... El Municipal d'Artés. I l'àrbitre... Miguel Ángel Jiménez Martín. Molt bé. I partit per demà, diumenge, dia 20, a dos quarts de de la tarda, aquí al Municipal de Porreig. Porreig, Club Esportiu B, Sant Salvador de Serres, Club de Futbol. El Porreig que marxa molt no bé, eh?, amb sis punts, amb sí. quatre partits jugats, dos de guanyats. És un derbi, això, eh? Sí, correcte, però clar. jo no tinc les malalties del derbi. El pobre Joan ja fa molt sí. en poder, poder graduar bé el to d'ostre, per tant. Bé, doncs... És un derbi, però... Eh... Es jugarà al municipal de Porreig Sí, això sí, l'àrbit de qui serà? El Víctor Orgaz Serrán Correcte, doncs un derbi amb 6 punts al Porreig, no 9 classificat 4 partits jugats es porten de Lliga n'hem guanyat 2, n'hem empatat cap i n'hem perdut 2, tenim 3 gols a favor i 4 en contra i pel que fa al Sant Sabore és de Zé, a darrere nostre, amb 4 punts, també en 4 partits jugats, evidentment, n'ha guanyat un, n'ha empatat un i n'ha perdut dos. Té 9 gols a favor, atenció, que promet que eh, alguns ens marcaran, però també 8 en contra. Per tant, bona, bona davantera, però bona, mal, també mala defensa. Eh, continuem, Jaume, partiu eh, per a demà també a les 4. Cacerres, club de futbol, Avinyó, club esportiu. Es disputaran el camp. Municipal de Casserres. I l'àrbitre Ramon Ricard Comellà Gil Molt bé I avui L'últim partit Previs per avui També dos quarts de cinc de la tarda Vilada Club esportiu Súria Club esportiu B ah. Molt bé I es disputarà el camp El municipal de Vilada eh, Camp de Sorra eh, Recordem es De terra ah, sigui. De terra Sí No és un desert Però és un camp de terra eh. I l'àrbitre Si agosta Eh? Si agosta no, Home no Dallà desert mm. Una mica de diferència L'àrbitre Oriol Escudé Gómez Molt bé Passem a la tercera catalana, grup 7, setena jornada Partit previst per avui El Marganell Club Esportiu i el Porrets Club Esportiu El camp Municipal de Marganell I l'àrbitre Daniel Valero Domínguez Partit previst per demà, a dos quarts de cim de la tarda Cardona, Club de Futbol Gironella Club de Futbol, bé El camp al municipal de Cardona I l'àrbitre Alonso García Pelaez Partit també previst per demà a les 4 de la tarda o banc Club esportiu seient club esportiu el camp municipal del banc i l'àrbita d'aquest partit Sergi Coy Cam Manforter Mo bé Segona catalana grup 4 setena jornada partit previst per demà a dos quarts de cinc de la tarda Gironia club de futbol, Castellà Unió Esportiva, eh, es del disput... club de futbol atlètic. Ah, eh. <ríe> <ríe> bueno, és així. Eh, es disputarà el camp? Mm, el municipal de Gironella. I l'àrbitre d'aquest partit? Miguel Ángel Vicente Leó. Aquest és l'únic partit del segon catalana grup 4, que hi ha al Gironella. Primera catalana grup 1, setena, jornada. Avui, Unió Esportiva. Home, deixa'm dir l'hora primer, home. I a, Però... a més es disputa avui a les 5 de la tarda, eh? Avui, a les 5 de la tarda... Avià, Unió Esportiva, Gironella, ai, Gironella perdó, Girona, Futbol Club B. Eh? Ah, és primera catalana. Eh? El camp? El municipal d'Avià. Per tant, partit interessant, eh? l l aquest de no l'Avià. L'àrbitre no el tinc. L'àrbitre és David Baron Ajenjo. No tens l'àrbitre? Te l'has no. menjat. Sí. Bé, bueno, passem al futbol femení. Segona divisió femenina, grup 4, tercera jornada... Montmajor, futbol, club, Solsona, club de futbol El camp? No, no No ha, eh? No, en teoria és pendent... el camp del Montmajor Perquè juguem, és, sí. és local Posem camp Camp municipal sí. del Montmajor Sí, sí, ho ha posat el camp pendent de signar Per tant, no ho sé L'àrbitre, sí que el sabem Jordi Toledo Miralles I partit previst per demà a les 12 de migdia Castellnou Unió Esportiva, Porrets Club Esportiu El camp Camp del Llisac És un camp de terra Sí, Llisac, terra, sí, sí L'àrbitre del partit... Antonio Montes Rodríguez. I passem, canviem ara de futbol, i anem al futbol sala. Futbol sala femení, primera divisió femenina, cinquena jornada. Pollo, futbol sala, futbol sala gironella. Lliga segona divisió femení, grup 3, tercera jornada. Sant Esteve, Sars Rovira... Ai no, perdó, això és del camp. No, no, ja ho dius bé, eh? Ah, Sant Esteve... <laughs> Lliga segona divisió, Jaume, femení, grup 3, tercera jornada, previst per avui a les 4 de la tarda. Se m'ha oblidat d'apuntar-lo. Sant Esteve Sarroveres, Puig Fitor, futbol sala Cacerres. El camp Sant Esteve Sarroveres, el municipal de Sant Esteve Sarroveres, i l'àrbitre de Carlos Ruiz Romero. Futbol sala masculí, Lliga primera divisió catalana, grup 3, tercera jornada, previst per, per avui a un quart de set de la tarda. És el... Pícnic nou, barris futbol sala i el vaganer CCR. CCR. no? Deu ser, club... Club... Eh... Oh, well. Bueno, sí, CCR, sí. sí. Sí, sí. El camp? Poliesportiu municipal, Baguidaura. I l'àrbitre, aquest sí que t'agrada bé. Hamza Elimblay. Eh? Elimblay, alguna cosa així. Im... Bueno, més o menys, no? És un mica complicat, sí, aquests sí. noms d'aquests àrbitres. Lluia de divisió catalana al club 3, tercera de jornada. Previst, previst, per avui... Uh, 3 quarts de 6 de la tarda Corsica Futbol Sala La Pobla de Lillet Club de Futbol El Camp Sala El Camp Ar Aristides Sala Maiol. Ja, amb aquesta sintonia eh, Joan, aquesta sintonia no sé què ve ara eh? El motor amb el futbol S'ha sí. t'ha colat, eh Ara, ara. Dèiem, uh, lliure de segona divisió catalana de grup 3 tercera jornada pre Partit previst per avui 3 quarts de de la tarda Corsica Futbol Sala, La Pobla de Lillet Club Futbol Sala, el camp? Aristides Salamayol. I l'àrbitre? Adrià García Marzo. Molt bé, i partit previst per demà, eh, un quart de set de la tarda. Futbol Sala salapés imaginer Cacerra, Safa a Anos de Sabadell. El camp? Municipal de Cacerras. El pavelló, no? Més aviat, perquè en un camp no es pot fer futbol sala. Sí. Ah, el pavelló municipal de Cacerras, no? Sí. I l'àrbitre? Manuel Titos Calvillo. Uh, en un camp pot ser igual rugby o, o futbol platja sí. no, platja no, futbol platja seria amb sorra bueno, tal com està ara el terra, serà amb sorra també eh? Lliga, tercera divisió catalana, grup 5, tercera jornada partit previst per avui a les 6 de la tarda Indaver futbol sala de B, futbol sala de El camp? municipal de Cacarras i l'àrbitre? Miguel Serrano Alonso. Aquesta lliga de tercera divisió, el Porreig marxa en cinquena posició, té quatre punts, ha jugat eh, dos partits, n'ha guanyat un, n'ha empatat un, i el dotzer classificat és l'Inderberg FS Cacerres, que té un punt, n'ha jugat dos, n'ha guanyat cap, n'ha empatat un i n'ha perdut un. Té, nosaltres tenim cinc gols a favor, quatre en contra, i ells tenen tres gols eh, a favor i cinc en contra. Això també seria un derbi. Sí. Com que no música de verbi, pues no, no podem continuar. Partit previst per avui a les 4 de la tarda. Perdó, per demà, per demà, per demà. Per demà. Partit previst per demà diumenge a les 4 de la tarda. Vilomara, club de futbol sala... El club... Futbol sala, ciutat de Verga. Uh -huh. El camp? El camp... Sala... O sigui, el camp... Pavelló Municipal... No no no, post... no, no, no, no, no, no, no, no, ja no, sala polivalent. Això. Què vol dir això? Que fan de, tot! Eh. <laughs> ja fan de tot, ja home, fan de tot. Àrbitre. Electo Penalba Moreno. Uh -huh. I anem al bàsquet, camiem, anem al bàsquet, eh? Toca el cinturinà de bàsquet. Xavi. Anem al bàsquet masculí, primera catalana, grup 2, sisena jornada de lliga, partit previst per demà a dos quarts de sis de la tarda. Inforbert Bàsquet Berga. Club de bàsquet, Roser. I el sènior B, grup 3, primera jornada, no hi ha lliga, no hi ha, no, no, no, hi ha, no hi ha partit, no hi ha partit. Bàsquet femení passem ja, doncs, tercera catalana, femenina, grup 4, tercera jornada. Eh? Club, futbol, ai, club, <laughs> club, club de bàsquet, Porrets, Club de bàsquet, Martorell, Sol 20, SBF, no? <fut> Sí, més o menys, Superbike, no sé, digues el que sí, no? Ai, aquest partit està previst per avui, a les 4 de la tarda aquí, és el senyor, el, que ens deia, ai, el femení, el, que ens, el senyor femení que ens deia el, el Xavi Puig, avui a les 4 de la tarda aquí al municipal de, de Porreig. El sots 21 femení, nivell A, grup 1, tercera jornada, partit previst per avui, previs per avui eh, dos quarts de sis de la tarda. E2, ESA Cardona, Inforber Basketberga. Val, E2S, sí, també Val, eh, tot això us diré que la Lliga BAP la Lliga de Bàsquet d'Aficionats eh, comença demà i que eh, el Viladumiu ara ja no, ja no serà Viladumiu sinó que serà el Bàsquet de Bàs per tant nosaltres eh, aquí ja no intervindrem perquè ja no, ja no ens toca i la, que deia, la Lliga BAP comença demà anem a l'envol equip de Tercera no hi ha, Catalana no n'hi ha envol en i tampoc hi ha darts per tant doncs, ja tenim els darts eh, en teoria hauria de començar la primera jornada però no, no està acabat acabem el bàsquet, Jaume? Tercera catalana femenina, 4, tercera jornada. Partit previst ah. per avui les 4 de la tarda. No, si no el tinc. Tampoc el tens? No. S'ha doncs... greu. S'ha <laughs> greu. No són partits per confirmar. Doncs apa, ja tenim la gent de fet del cap de setmana. I ara anem amb la nostra amiga la Mariona. Tens que ens portes amb cada setmana alguna cosa? Sí, jo... Estàs de jugar amb el teu mòbil? Ah, bueno, és, és que estic a... intentant... WhatsApp. No, no, WhatsApp no. Estava, estava caminant al fons de pantalla... Bon moment, home, bon moment. A tres quarts de tu del migdia és bon moment. Vinga. Perquè... Què ens portes, Mariona? Doncs mira, uh, no jo, jo, jo soc del club d'esquí de Berga des de fa temps i cada any anava a la rossada del club, que ja ho fan des de fa una pila d'anys. I he pensat que, com que ja s'acosta 20 d'octubre, i ja està a caure ja, doncs estaria bo anunciar que el, dia, el 20 d'octubre el, el club d'esquí per cadà farà l'arrossada del club com cada any, els roures, espinal de llet, com, com és costum. I normalment abans de començar la l'arrossada fan una mica d'activitats amb es, eh, motiu esportiu o que tenen a veure amb el montañisme o l'excursionisme per a la gent que assisteixi a l'arrossada o els socis del club. I, bueno, jo, jo, jo, jo ho recomano, perquè està, està super bé. Es eh, eh, o sigui, el dia 20 es comença amb una micologia eh, per a tothom eh, i que ja fa molt temps que ho fan. Cada any fan coses diferents. I com que hi ha nens, nens que són del club d'esquí i que també van, van aprendre a esquiar al club, a vegades els hi fan activitats especials per ells. Ja està super bé, o sigui que si hi voleu anar, només us hi heu, heu d'anar al club d'esquí de Berga, dir-ho, vos o trucar i, i, i, i apuntar-vos-a. El menú serà una amanida, una arrossada enorme. Carai, com és això, una arrossada enorme, què és? Una, una arrossada? Un, un arròs de... Molt gran. Tres metros de diàmetre? No, però no una arrossada, però la pell serà molt grossa i després ja, és el típic, no?, i després... O sigui, el que fem aquí quan el Xavi Puig ens convida al bàsquet, cada any... Sí, exacte, per allò, no? exacte. Un arròs que hem de portar amb gru, eh? Vostres, que normalment sol, sol un tall de pastís, i, bueno, pa aguda i, i, i tot. A, a preu pels, pels socis, o sigui, és gratuït... Ah, si... aquest sí, un bon preu, dels doncs, pels socis. Sí, sí, i després, si no ets soci, <coughs> tens que pagar 5 euros, i cal portar a la teva taula, la cadira, el plat, coberts i tot. Això és un pícnic. Bueno, és un, un pícnic, però, bueno, saps que quan vas als, als roures hi ha, un, hi ha una part que hi ha un porxo uh -huh. i, que, i que hi ha... Uh -huh. és, és com, com no bueno, està està cobert, però allà. Ja. És, és un pla, saps? Uh -huh. Doncs uh, es fa sempre allà, sempre, cada any. Uh -huh. Molt sí. Per I... tant, doncs, eh, diumenge de pícnic. Sí, a més a més, és, és, és ideal, no? Sempre tu passes bé uh -huh. i aprens coses noves. Per exemple, l'any passat ens vam una xerrada sobre les plantes i sobre les tipologies de plantes que hi ha en el al nostre entorn i vam anar a fer una caminada i un senyor especialitzat en el tema ens ho va explicar tot. I és que hi ha plantes que són verinoses, que són tòxiques, i que els animals ho saben, no? Però nosaltres no, no ho sabem. I el el tenim amb els nens, eh? Per tant, que, que quan aneu Quans al món amb, amb la canalla i tot, uh -huh. vigileu que no senti oxiquin, perquè mai se sap, eh? Que et despistes i després hi, hi ha... Hi ha... I no saben el que fan i... S'ha d'anar molt tant. S'ha d'anar molt tant, I, per, per exemple, saps aqu aquelles menes de, de, de rosers sirvestres que fan una, una, una mena de flor que és com una gra de color, de color taronja? uh -huh. No sé, jo, jo me trobat molts cops al bosc. Doncs deixeu que, que uh, per dins té, té uns pinyols que són amargs uh -huh. i que irriten la pell. Però si treus els pinyols tota la polpa és comestible. Uh -huh. I, I allò equival a dues taronges. Uh -huh. Sí, però eh, és comestible però no, no ho consumim, per tant es yeah. queda allà i prou. Yeah. Jo la veritat que prefereixo una taronga. M bueno. bé i després... va, va més passar a coses que coneixem més aviat, no? Sí, sí, sí. Jo, jo... <laughs> tronges bé, mandarines, bé. entre altres coses eh? estan molt bones les mandarines sí, sí. i bé, he pensat que estaria bé parlar-vos una mica de les activitats que fa el club d'esquí digues, que bé, això ara ja bueno, organitzar... esquí, però de moment el que és sí. esquiar, esquiar eh, de moment podem menjar castanyes amb gel castanya eh? sí, ja comença a ser època moniatos segur i de fredolics, rovellons ceps que també he vist i camagrocs n'hi ha on us vas a buscar? al mercat? perquè al bosc no n'hi ha ah, jo no he... els meus avis i després m'es porten a mi, imagina't estic ben acostumada vale, vale el club d'esquí i barcada organitza tallers de formació de diferents temàtiques en funció de l'estació de l'any en què ens trobem cada secció del club organitza al llarg de l'any Formacions diverses a mà de professionals en la matèria impartida, d'acord amb els interessos dels socis. Hi ha tallers de seguretat per la muntanya, a, a, a cursos de primers auxilis a la muntanya, tècniques d'orientació i altres. També tenim tallers d'esquí, com no, manteniment i preparació de material, preparació física i, quan és època, cursos, inclús es pot anar, si sol·licita, fer competicions, però això ja, ja, ja no estic més, massa familiaritzada amb això. Jo, jo sempre anava per fer cursets i ja està, per no perdre la pràctica. Després n'hi ha d'altres, micologia, astronomia, flora i fauna. Per quan és conèix les llàgrimes de Sant Llorenç, cada any fan una secció d'astronomia allà els rasos, els rasos de Peguera normalment i es expliquen curiositats mm -hmm. superinteressants sobre les estrelles i les constel·lacions es veu que cada estació de l'any té unes estrelles i unes constel·lacions diferents mm -hmm. i és genial, eh? poder estar allà una, amb una persona que ja entén ho comparteix en tu i t'ho explica és genial, o sigui que val la pena aprofitar-ho quan es fan aquestes coses mm -hmm. Per tenir més informació sobre quins tallers es fan al Club d'Esquí Bargadà us recomanem consultar periòdicament la pàgina de la web, així com el nostre Facebook i Twitter. Quines són? Que, que, que també en Quina vòstia l'adressa? Bueno, tu fiques, fiques al Facebook Club d'Esquí Bargadà i ja t'ho trobes. Ja surt el, tot, no? i el, i el Twitter igual. Uh -huh. sí. Molt bé. I, i bé. I bé, bàsicament és això, ja que a través d'aquests canals us, us poden donar a conèixer les i dates de cadascun dels cursos que s'organitzen igualment <coughs> podeu anar allà a, a Berga que està al costat de, de la plaça de la Font del Ros i, i ho pots preguntar i t'informen i em sembla que t -t també fan una escalada uh -huh. si sí, no em falla la memòria i després una curiositat que he trobat pel Twitter que m'agrada molt a sol que la, la Masella obri, obrirà 10 quilòmetres de pistes il·luminades per esquiar de nit o sigui que pels esquiadors que comencin a encerrar els esquís, si els tenen ratllats perquè ja podran començar a anar a la basella, a fer activitats ni que sigui a la nit inclús però bé, primer hem d'esperar que anegui, no? I per que faci fred. Mariona, ja estem? Sí, sí. Molt bé, doncs fins aquí la veu femenina del programa i fins la setmana que ve Mariona, moltes gràcies i ara passem-nos... I ara passem a la segona secció del motor, no és una secció del motor que, uf, com estem dependents i dependents de de Marc Márquez, eh? que pot ser campió del món dema. Vinga. Doncs va, aquesta segona secció motor, aviam tenim temps perquè hem de parlar amb Josep Maria Membrado, amb Jordi Ripa, ja veuré si tenim temps, almenys els volem comentar quatre coses de com anirà, de com veuen aquest ratlli Catalunya que el tenim la setmana que ve ja arriba la penúltima prova del campionat del món de ratllis. Eh, abans d'això tenim dues coses aquesta, aquesta setmana, una tenim el, el Gran Premi de Malàisia, el circuit de Phillip Island i... Com us deia, el, el ratll Catalunya que està a punt a punt ja de, abans, de començar a arroncar. Comencem però, amb les motos. Abans però, amb les motos, però amb motocross. Dic que s'està disputant el ratll del Marroc. Ai, sí, primer, perdó, era, aquest també el tenim... El Joan Barreda, segon el Gonzàlves i tot se'l coma. Un última etapa avui, no? Sí, la tercera, però... Està molt poc el marc, està a 5 segons. segons. A 20 segons. A 20? De 20 de Gonzàlves, però a 2 minuts del Barreda. Què passa que es va primer a la General al coma en tres punts de diferència, o sigui que hauria d'avançar amb el, amb el Dues coses hem de dir, una que com que el sistema informàtic no està perfecte, no hem pogut dir els resultats actuals del futbol que encara, doncs, continuen posant en, en domini, no sé sabem què, i, tam i també s'estaria a punt ja aquest ratllo del Marroc, eh? S'estaria sí, ja a punt sí. d'acabar i com deia, més, és molt important, si el Marc vol reolidar el seu cinquè títol de campió del sí, món sisè, sí. sí, perdó, sisè, sí, sisè, sí, sisè sí, sí, sí, que passi a Pablo González perquè si no se li escaparà sí. En segons és poquet, suposo que allà ho seguint els splits, i bueno, veurem. I en Superbikes es disputa aquest cap de setmana ara en Premi de Jerez. O per l'última també, o en falten dues? Em sembla que encara en falten més. Uh -huh. uh, avui dissabte uh, a les 3 es corre la Superbike, a la, Superpro, a la Superpole. Superpole. Uh, 1 a les 15.21 la Superpole 2, i a les 15.40 la Superpole 3. I diumenge a les 12... La cursa 1 i el dos quart de 4, la cursa 2. El actual al Mundial va primer el Sykes, amb 411, segon el Caverty, Kaver amb 574, el tercer el Ogui Tonli, amb 373, está, está, está. en el quart el, el Melandri, amb 379, i 17 disseter el l'Elies, amb 446 Toni que és la tercera cursa, si sí. no... És una merda. I sembla que va guanyar la pole dels uh -huh. entrenaments lliures aquest cap de setmana. Bueno, tenim... Uh, grella ja de MotoGP de Moto3, sí. de Moto2 evidentment és a Austràlia, fa moltes hores ha set a les 5 d'aquest de matí per tant com ha quedat la de Moto3? Moto3 primer Salom, segon Folver, tercer Basker quart Vinyales, cinc Arrins i setè Ana Carrasco. Per tant, Luis Salom uh, s'ha refet i ja tocó quan ha anat a aconseguir la pole, eh, Luis Salom que és el líder mundial sí. per alguna cosa ho és, s'ha refet i torns sí. aquí, demà sortirà des de la pole Mabric Vinyales que sembla que s'estàs inflant de cara a aquest final de temporada i el Rins que s'infla i el Rins que s'infla, eh? Volem, l'any destacar. Jo vull destacar una cosa, ara que han de categoria Moto2, no sé si heu estat a temps, però Caiguda descompren, s'ha trencat el canell i, i no correra demà. O sigui, això vol dir que Pol Espargoró, possiblement, avançar. demà pugui ser líder del mundial de Moto2. Tindríem Moto3 un un, un campió d'aquí, un valencià, Moto2 un català i Moto GP un català, un català. Per tant, què més podem demanar? Què més podem demanar? En trial tot català, què més podem demanar? Com ha quedat aquest moto Continuem així, no? Diria jo. Doncs Dominic, català, però català, català, perquè primer es per goreix, segon rabat. I el Moto3, el MotoGP, primer Lorenzo, segon Marquets, que tindria bastant mirar per guanyar, quasi bé, tercer el Rossi, quarta el Batista i cinc el Pedrosa. El Mar, recordem que hi va tenir una caiguda, mm. una caiguda que no va ser tampoc molt... molt... Molt no, important, vam estar de sort, em creuem els dits, és que no ha d'anar tan ràpid, i podrús, no, no necessita anar tan ràpid. I el Podros li va sortar un, un cargol de 20 centímetres, però se'n va donar la paraula del motor. I em quedarem amb una entrevista que va sortir a l'avi de Mar Màrquet, per la tele, ah, sí. i li va dir, nen, no, no cal que corris eh? A I i, i diu, sí, i què li va dir? diu, no, no, diuen, no va escoltar jo no em va escoltar en segon intercèntens no. suposo que quan estàs allà dintre vos i a Lorenzo que es van portar una gavina per davant també, sí, a Lorenzo en ha estat aquest matí en els els més oficials no sé. sembla que s'han portat sí, una gavina per davant com els seus dies sí. van portar el Carlos Sainz d'una ovella no ha quedat de la gavina, no va acabar res de l'ovella les curses, tens l'horari? Uh, mot... no, no tinc l'horari de MotoGP. MotoGP és a les 6 del matí a les 6 de la matina MotoGP, a les, 4, Moto, a, les 4, a les 3, 30 crec, que és Moto3, a les 4 és a les 5 és Moto2 i a les 7 és MotoGP. Però hem de matinar. Tu a ja et va bé. Bon dia, l'Eix. Bon dia, bon dia. Tu a ja va bé, aquí un, un col·laborador esporàdic. Uh, tu a ja va bé, no? Perquè plegues tard sí. o plegues d'hora. Bueno, ja ho veurem això. Depèn de quina hora plaguem, potser encara enganxarem amb les motos. Molt bé. Doncs bene dit això, recordem eh, Marc Márquez seria campió si ell és líder, guanya la cursa i Jorge Lorenzo acaba més enllà del segon. Sí. Segons, sí. Per tant difícil Jorge aquí és territori de Lorenzo, de Lorenzo eh? Va okay. molt, molt fort I molt pendents també la categoria de Moto2 On tenim el Pol Espargaró Que demà podria ser líder del Mundial I ara sí que és l'hora del Pol Espargaró crec. Okay. Jo, jo És l'hora de... que ha de treure el nom okay. millor d'ell Per però, poder no. agafar avantatge Pol Espargaró bueno, no ha d'anar a tope Perquè caurà Que vagi posat i estigui entre els teus primers sempre No que no vagi okay. tot perquè es fotrà Recordem que són 9 punts el desavantatge que hi ha Ja sentim aquesta melodia de fons perquè l'últim tema del programa eh, el dedicarem, evidentment, al ratll i Catalunya Costa Daurada. Arriba a la cinquantena edició, es disputa, evidentment, altra vegada Salou, el títol està ja decidit, eh, el nostre col·levedor esporàdic doncs és un fan del que ha guanyat, que és el Sebastiano G, amb el Volkswagen un Polo R, però, a més a més, jo diria que Volkswagen està fent una temporada sensacional, ja que, de moment, el segon pilot de l'equip, el Gerimati Labbal, el finlandès, també va segon del Mundial, per tant, què més pot demanar, què més pot demanar Volkswagen... Eh, no, no va segon, no, Blau, del el Terri segon, perdó. És tercer sí. però està, està molt a tocar. Eh, no tinc ara, no tinc ara, ara amb el problema d'avui no, m'ha passat això. N -N crec que sí que és segon el Geri Mati Labbala perquè el Nubil va penalitzar moltíssim a, a, a, a França. Per tant, crec que sí que és segon. Per analitzar un una mica de tot, tenim el Josep Maria Membrado. Josep Maria, bon dia. Sí, hola, bon dia. Bon dia, Josep Maria, avui molt sí. mica passats de temps... Eh, però voldríem parlar amb tu abans de, doncs, que s'inici aquest rally Catalunya perquè volíem saber la teva opinió de com veus aquest rally Catalunya ja que prendràs part amb l'habitual Mitsubishi Evo, no? Sí, sí, sí, en principi si no ha res de nou doncs ja, dilluns marxem cap allà baix per entrenar i doncs corre aquesta edició que em sap molt il·lusió La cinquantena, eh, Josep Maria? No, és la 49, aquest Perdona, la 49, eh, la 49 Sí, sí Bueno, doncs i la cinquantena què, què ens pot deparar el, el, el RAC? sempre... Bueno, no ho sabíem, que, que si ens presentés per l'ombre, pujar-ho cap aquí d'un altre cop seria un gran que... <sum> sí, sí, Això t'ho demanar jo final sí, de l'entrevista. Portar-ho portar cap a ja seria una cosa molt, molt, molt especial per nosaltres. <sum> però, Això t'ho volia jo sí. final de l'entrevista. Sí, ho tenim a Catalunya, tenim a casa, de moment, vull dir, hem de... És, dir important. Sí, és, és important, És important. Eh, I, evidentment, i Solou, doncs... Lluny, sí, Solou ho tenen molt bé, clar. però les infraestructures que tenen l'hotelera, Esport Aventura, els deixen al parc poder córrer un ratll del Mundial que el tens a casa i poder ser, no es pot demanar. Clar, de terra, per mi és, una, és un espectacle per mi poder anar a córrer allà. Clar, clar. Josep Maria, eh, quin és el teu objectiu de cara a aquest ratll de Catalunya? Acabar. Acabar. Acabar. Vull dir, no, jo no em tinc que marcar per res, jo corro una categoria de producció amb el Mitsubishi, però, com, com es dius, una prova del Mundial que és els millors del món i jo no tinc que anar a demostrar res de res. Jo intentar gaudir d'aquests tres dies de ser allà amb aquesta crema, amb tota aquesta gent, per mi és un gran que. Jo amb l'albat que tinc, el temps que fa que estic corrent ja no espero res, Vull dir, només espero poder disfrutar i passar-m'ho bé i estar doncs, amb tota la, la meva família, la meva afició i els meus amics doncs, a poder disfrutar d'això. Divertir-se, recordem, en un rally doncs, que tornarà a ser mixta, eh? va funcionar bé l'any sí. passat el RAC, tornem a tenir dues etapes d'asfalt i una de terra. Sortim el divendres, des de la catedral l'altre cop, eh, cosa que no ens sentem massa, Josep Maria, perquè si a la FIA precisament el que vol és retallar quilòmetres i retallar recorregut per, per, per englobar-ho tot, no té massa sentit que anem a, a Barcelona i després tornem a anar a Tarragona. Tu com ho veus això, bueno, com a pilot? Bueno... Uh... Com a, com a casa i com a, a coronó a terra, jo ho veig perfecte. Sí que és una mica llarg el ralli. Mm -hmm. però surts de la catedral de Barcelona, que per és un gran espectacle sortir de, de, de, sí, de, de, de, de la ciutat i des d'allà a la catedral. Tens molts quilòmetres perquè t'anem d'anar cap a dalt a i a la banda de, de la parella per l'altre primer tram. Serà un ratll dur, no duríssim per la meva part, perquè doncs, sortirem a les 6 de la tarda allà, hem de fer tres trams de nit que arribarem a Salouca a la 1.45 de, de la nit. Eh, deixo el cotxe mig llest, vés-te'n a dormir, tornen a arrencar l'any demà al dematí quarts de 8 torna a fer trams d'asfalt, tornes a acabar sobre la 7 als 8 al vespre i tornes a llevar a les 6 del dematí per a fer la terra. Per anar a fer Va, una etapa, de... per anar a fer una etapa que sí. no és de tràmit, sí, sí. que és una super etapa. Sí, sí, no és sí, com sí, l'any passat que potser era més de tràmit. Sí, sí, sí, sí vull dir, és una super etapa, un tapon de terra que vull dir que, eh, ostres, que són, són 150 quilòmetres cronometrats, que clar, per nosaltres, vull dir, tot aquest rally a Catalunya que anem a fer és com mig temporal aquí a Catalunya, uh -huh. en 3 dies és es que deixa'm dir, Josep Maria, que és clar, la gent potser veu que només hi ha 15 trams que semblaria que no, que no és gaire però hem de dir que sortiu de la catedral que feu 3 trams de nit que arribeu a part tancat, que sortiu d'hora però atenció, encara pot ser una no cosa que encara està bé que és que no hi ha terra l'any demà que no s'ha de posar el cotxe preparat sí, sí, no per terra no, no, no. que ja seria sí, ja seria la... Sí, sí, sí, la, rapera. No sí, eh, sí, la rapera que a més a més els mecànics estiguin fins als 3 de la nit posant els cotxes preparats sí, sí, sí. per terra, que les especificacions com, recordem a tots els oients són diferents sí, sí. com a pilot els 3 trams que fan que, és el que, el que són 25-26 després el, el Montbell que són 28-29 i la teixada de 16-17 nhi -no, eh, de nit eh, un país que encara que sigui Catalunya que no coneixes gaire uh -huh. és molt diferent, i, és diferent eh. tot es veu molt més bé és molt més maco però a la nit T'agrada conduir a tu, Josep Maria? A m'agrada quan conec el país, quan oh. el conec m'és molt difícil, perquè com ha estat un error el la és molt, molt fàcil, perquè clar, aquests professionals es fiquen molt als interiors, es porten molt la carretera, ells, el, la paraula ja ho dius, són professionals, ho tenen molt clar tots. Nosaltres haurem oh. un altre objectiu i sempre vas més dubtós i si tens un percant, el percant el tens tu, en canvi, el percant el té l'equip, que ells, com que ells van a totes, és la seu professió... No tenen tant problema. Vosaltres també sou professionals, però no potser de primer nivell, però sou professionals. Molt diferent. Un pilota amb 10 campionats de Catalunya, eh? Però nosaltres un gran respecte. Som un matern. Això a nosaltres, eh? També han dit, que ve de no mata, Tampoc. Sí, correcte. I personalment t'agrada córrer amb terra, també? Jo sóc pilot. d'asfalt. M'agrada molt l'asfalt. La terra se'm fa més difícil, però bueno, com que em la posen, doncs el tinc a córrer. Però bueno, mm -hmm. disfruto més amb l'asfalt, com que és el que he fet tota la meva vida. Potser ho sé preparar una mica més bé, doncs no com disfruto més. Mm -hmm. I hem sentit ara, ja, marxant una mica al ratll, que l'Oberto Riols tornava, eh, no?, amb un porche... Torna un porche, sí. A competir, sí. que sí. sí. Per tant, tornant aquests piques, podrem tornar a veure aquests sí. piques vostres... El meu, diria que tornarà a ser maco, perquè ara, per exemple, el 2020 ja sortim tres porxes a Catalunya, tenir... La... S'animarà. Sí, tenir aquí, tenir, doncs, tres porxes aquí, ostres, és un gran que, eh, vull dir, Espanya no hi són quasi bé, amb un ràdio tres porxes sí, que sí, de Catalunya, però l'espectador, tres porxes, quatre o cinc mitjubitzis i tota la resta de cotxes que tenim, ostres, penso que, que, que es pot disfrutar des de la cuneta i pot ser, pot ser maco. Molt, Josep Maria, doncs, desitgem moltíssima sort en aquest ratlli Catalunya Costa Daurada que puguis acabar aquest any sí que tenim ganes de veure't el diumenge al podi. Jo, jo també. Recordem... <ríe> Aviam, si, si la setmana som al Cotabanyol podem parlar un altre cop i poder disfrutar d'on t'ha pogut acabar és una gran victòria per mi poder acabar. -hi. Correcte. Recordem, doncs, que també teniu un tram eh? un tram mixt a Salou l'altra vegada l'any passat va ser un èxit sí. moltíssima, moltíssima gent aplica aquest tram i van anar molt bé i penso que allà la gent veu què és un ratlli realment Veu com es disputa el ratll. I, bueno, doncs, eh, esperar doncs, que us vagi bé, que, com et deia, que puguis estar el diumenge a Salou i que tot us funcioni molt bé i que la mecànica us acompanyi. Josep Maria, gràcies. gràcies i seguirem parlant. Ja, bon dia. A veure, molt suport que em doneu, eh? Moltes gràcies. Nosaltres sempre estem allà, Josep Maria. Bon dia. Vinga, adeu, bon dia. Bé, doncs, un cop hem parlat amb el Josep Maria Membrado, jo el que volia recordar és d'aquest ratll Catalunya que constarà de tres etapes que seran dividides en 15 trams recordem com ha dit ell, surt dijous divendres, perdó, comença dimarts eh, amb els reconeixements eh, en els trams de Tarragona, recordem que això serà entre Tarragona, Barcelona i Lleida eh. només ens faltaria Girona que és el que ha dit, que el portin cap aquí eh, sí, que... sí, sí, <laughs> eh. Tarragona, eh, Barcelona i Lleida, recordem 15 trams eh, els reconeixements seran dimarts dijous a la tarda hi haurà la qualificació la qualificació per tots aquells que us apagueu des de l'any passat es fa en què el pilot que marca el millor temps tria la posició en què vol sortir, cosa que a fa. evidentment interessa sortir davant i a la terra interessa sortir darrere sempre quan no plogui i eh, a partir d'aquí els pilots s'aniran ja a fer la primera etapa eh, amb tres trams perdoneu, etapa. aniran a fer la cerimònia de sortir de Barcelona a les 6 de la tarda, el divendres i faran eh, els 3 trams de nit que seran Carol, Montmell i Riu de Canyes per anar a dormir ben tard i llevar-se ben d'hora l'any demà al matí per afrontar la segona etapa que constarà de 6 trams, que seran Riu de Canyes en dues passades, el Priorat en dues passades i Coll de Jou en dues passades l'última passada, per tots aquells que no ho sapigueu, lamentablement, sigueu futboleros, serà el Futbol Club Barcelona Real Madrid, i és en el moment del partit i serà, eh, el tram serà salou per tant en aquell tram s'estarà disputant el, el partit de futbol del de, derbi de primera divisió, el clàssic eh? i la tercera etapa com dèiem no serà de tramit no, seran sis trams que seran Gandès en dues ocasions, Pasells en dues ocasions i Terra Alta en dues ocasions el podi que està interdíssim, eh? a dos quarts de cinc de la tarda i per acabar jo no volia marxar sense saludar a un campió del món Jordi Reba, bon dia Jordi, felicitats de les parts que et toquen, eh? Gràcies. Del trosset que, que et toca d'aquest campionat. Sí, bueno, ha sigut tot un procés dur, però bueno, ha acabat bé. Eh, Allà estem. Recordem que el Jordi Riu ha treballat a l'equip Volkswagen, és enginyer de, de l'equip Volkswagen Motorsport, un berguedà en el Mundial de Radis, i que Jordi, està, encara et puc felicitar més la setmana que ve, no? Perquè s'està acabant també de definir el títol de marques, ja. Sí, bé, bueno, falten 5 puntets només, eh, llavors, a eh, manera com funciona el Mundial, no tots els equips privats estan inscrits com a marques, per tant, pot dir que si els dos cotxes acaben, eh, molt malament hauria d'anar com per no aconseguir el títol de la marques. I escolta'm, entre tu i jo, quasi vinc a córrer, eh? Quasi vinc a córrer. No, home, córrer corre, <laughs> s'ha de, no, no, corre, corre, de fer, perquè el, el, el Mundial és tot senter, és, és, tots enteres, és clar. A aquesta alçada havia d'estar més pensant en, en la temporada que ve que en el, en el que queda d'aquesta, Jordi, suposem que el dijous a França devia ser una festa, no? Ja suposo que era un ratll, evidentment, però despedia doncs, el gran Sebastián Loeb, però dintre l'equip sí. els vaga devia ser una festa. Sí, però que va ser tot molt estrany, no? normalment, després dos o tres dies de de, de ral·li el que esperes és doncs, celebrar alguna cosa i aquí doncs com que la power stage que dona punts era el primer tram sí. doncs, doncs el dijous a la nit ja hi havia la feina feta l'objectiu del.. on va al ral·li, Sí, perquè és que, de, doncs, que el, el Sebastià Nogé, el divendres, no li sortien els temps, eh? Segons ell, que van anar a dormir tard no, sí. i no, no li sortien sí, els temps. Dormir dur, dur, tard i més que jo crec que bueno, portava molt temps darrere d'això, però quan ho va aconseguir tampoc no se'n no se sabia a venir, no? I bueno, això que va passar com una mala nit. No, no va sortir de marxa, com, com molta gent es va pensar directament, quan va veure quina cara feia l'endemà però diguem que no, que no va a dormir gaire. Ah, Jordi, eh, jo, ara encara em falten dos ratlles, però fins al moment, quin és el moment més dur que heu pogut passar? Quin, quin és el? Però... El moment més dur que, que pots que dius, ostres, eh, no m'ho pensava així, pensava que sigui una altra cosa. Home, bueno, eh, potser el, el més dur va ser... No aquest any, sinó l'any passat, bueno, diguem-ne un de l'any passat i un d'aquest any. L'any passat va ser quan al setembre diguem, ja estaven bastant cansats de fer test i llavors venia l'apretada forta i aquest any el moment més baix diguem que va ser el rally d'Alemanya. No? Era bueno, un rally una mica diferent de tota la resta. Els trams són una mica peculiars, s'havia preparat bastant bé, amb bastant d'existència i no, no va sortir gens, gens bé, no? I cap dos dels dos cotxes no va fer un bon rali, tots dos van sortir de la, de la pista i bueno, va ser una mica desastre, no? un desastre en el rali de, de casa. Uh -huh. La feina de Carlos Sainte ha estat important dins de l'equip? Mm -hmm. Sí, home, crec que... Uh en processos d'aquests de desenvolupaments o tot quan vas bastant ràpid o intentes fer coses bastant ràpid tenir algú que vingui des de fora sense saber què hi ha i que no hi ha i pugui pujar el cotxe i donar la seva opinió i veure doncs, per on anem i per on per on podem anar doncs se't estar bé no? però és que, no sé, potser a vegades la premsa espanyola intenta magnificar tot això, sí, realment sí que sí, ha tingut eh, efecte i pes però bueno eh, hi ha molta més gent, res a projecte també uh -huh. i de cara a l'any que ve, eh, bé, jo diria tenim un Belga allà que és molt jove eh, jo, tu veus com a seriós, seriós, seriós candidat a prendre el títol, el Sebastià Nogé o també creus que si Citroën amb el sord del... bé, bueno, aquests no saps si continuen amb el Dani Sordo, Mico Irbonen li poden fer nosa, o tu creus que realment eh, Terrenovil ha agafat un nivell molt alt perquè també porta tres podis, excepte aquest de França, tres podis consecutius portava. Uh -huh. Capaç de trepitjar els talons al el Sebastià Nogé? Sí, jo crec que és l'únic ara mateix que mostra clarament que té fusta de de, de Campidormo. La resta, diguem, es barallen per intentar... La base de datos de virus ha sido actualizada. Carai, això no ha passat del o... Polo, no? O... I et va passar sí, una vegada pues... l'any passat això? No? Digues, digues Jordi. No, doncs, això jo crec que sí que serà un, un rival directe, no? Llavors, dependrà de quin, quin cotxe va, si va amb un Ford, si amb un Citroën o si va amb un I. Perquè al nivell de maduresa, aquest pilot ha estat exobsessional, eh? En aquest mitjany, mitja segona temporada de, de campionat, ha estat exobsessional. De cara a aquest ratll a Catalunya, consideris amb més si diguéssim que els favorits són... Sebastià Nogé, Dani Sordo i Tirri Novil? i bueno, no sé, falta veure el fort eh, tal com estarà mateix com va sobre, sobre Asphalt però endavant, queda el dubte de Neville potser i, bueno, i el, el canvi sobre terra sabem que anirà ràpid però sobre Asphalt a veure com, com pot anar llavors el, el Dani Sordo suposo que clar, amb la motivació que té ara després d'haver de guanyat a Alemanya el Citroën sabem que va bé en asfalt, pot estar allà però el en, diguem en les dues etapes desfau si és sec, evidentment estarà allà però en terra potser li ve una mica la complicació no? en terra eh, se li pot complicar sí. si no té un avantatge important se li pot complicar però bueno, també fa falta veure quina estratègia es, es juguen del dissabte al diumenge uh -huh. no? per veure si la gent penalitza per tenir millor posició de sortida o no o veure què acaba passant, doncs molt bé, sí, recordem que el terrenóvil estava davant a França, però que els trams eren amb aigua, per tant, amb sec, sec, no sabem si... Bé, bueno, a Alemanya sí que eren un tros sec, un tros moll, però també, també hi havia bastant, bastant humedat a Alemanya. Sí. Doncs Jordi, moltes gràcies, i ja davant d'avançada, ja que has de pel campionat de marques, objectiu complet, eh? objectiu complet per aquest any, i l'any que ve veurem per s'afegeix un nou convidat, no? i bueno, falta veure a quin nivell estan fan no? sabem que estan treballant molt i a contra el rellotge però clar, fins a la de la veritat és molt difícil poder jutjar Parlem de Hyundai, eh? sí, sí. Hyundai que entrarà, entrarà de nou en el Mundial de Rallys després d'haver-ho deixat amb, amb, amb l'accent World rally car doncs Jordi, moltes gràcies Volem parlar amb tu abans d'aquest rally a Catalunya que us vagi tot molt bé evidentment, sí, home, si podeu guanyar, fantàstic i si podeu fer un doblet, encara millor és el que ens falta aquest any <laughs> oh, justet esteu eh, allà, ja, Justet esteu. Sí, sí, sí, sí. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos i, i seguirem parlant bon dia sí, Merci, doncs bueno, ens passem d'hora Joan, que ara estàs tu allà escoltant el ratll ens passem d'hora i, eh, si, sí, ho trobes o no Joan <laughs> ens passem d'hora, ens estan a punt de fotre fora directament, materialment, ja Mariona ho deixem aquí la setmana que ve... Sí, la setmana que ve continuem i us esperem com, com cada dissabte. Un, un dir... servidor no, continuaràs tu, un servidor no hi serà. Va, ja veurem si podem. Per tant, la eh, abandono la nau <ríe> i us les deixo a les vostres mans o si tu, Aleix, vols... No, jo la setmana que ve... També abandono la nau? Cap, cap al ral·li. <ríe> sí, cap, no? cap, com... cap a Tarragona, no? Sí, cap allà. Molt bé, doncs allà ens trobarem i, com deia, la I setmana... Demà, per cert, demà... Fan el circuit de Montmeló i jo de, de Correcte, Formula això, 3. això dieu-m'ho vosaltres, ho heu deixat pel final, perquè hi ha que hi neu, vull que ho expliqueu bé. Què fan? Sí. Jo, jo no hi vaig, veure va, el meu germà. Ah, el teu germà. Per tant, <coughs> per, què fan, Joan? Eh, m'ho Sí, tu no ho saps. Tu saps que vas a veure una cosa, no saps que vas a veure. Fan les fórmules Renault by Nissan, eh, les World Series, les tipus World Series. D'on aquí va sortir Fernando Alonso, eh, Fernando Alonso, no sé Sebastian Vettel... Que... Nico Rosberg entre d'altres per tant aquí, si la setmana passada deien que hi havia, el, la setmana passada, fa 15 dies deien que hi les futures promeses al campionat, campionat mediterrani de motociclisme, ara hi ha les futures promeses sí. del mundial de Fórmula 3000, Fórmula 1 Per cert, l'entrada és gratuïta, avui dir que pot a tothom Sempre, sí, sempre van ser gratuïtes les, les World Series Doncs quan dèiem, la setmana que ve jo abandono la nau eh, Est -estem Vosaltres estareu, si hi sou per tant Eh, depèn molta sort i Ostres, tu, ens tornem em... a retrobar mira, mira, mira, si ells no són clar. Doncs uh, l'última setmana d'aquest mes d'octubre no, ja a principis del mes de novembre potser amb un Josep potser amb un servidor veurem, dit això gràcies a tothom a tu. salut i benzina i a cuidar-se, adeu bon dia a tothom